Adrártól délre, Bamba és Buren között a niger felső kanyarodója közelében épült az erődünk. Hát, ilyen lázas építkezést még nem látott a világ. Huszonkét ember megfeszített erővel, 16 órát dolgozva naponta keverte a maltert és rakta a téglákat. Na és ezúttal el lehetett mondani, hogy egy épület valósággal kinőtt a földből. Kockás meg én közben arról beszéltünk, hogy a különleges megbízású Igor Szokolov és Fanyar Robert elintézi-e a diplomáciai küldetését, amire mi elkészülünk. Igor Szokolov és Fanyar Robert életveszélyes feladatot vállalt magára. Az ő feladatuk volt új irányba terelni Abu Mansur figyelmét. Eddigi adataink alapján annyit már tudtunk, hogy milyen fontos szerepet játszik a Karabu királyjal való megegyezés szempontjából. Azt is tudtuk, hogy milyen különös dolgok történnek abban az erődben, amióta Abumán Sursaik meg akartja kontramenálni a Fekete királyjal való szerződést, ha szabad ezzel a tőzsdei szakifejezéssel élnem. A két kemény gyerek tehát elindult. Részint, hogy megállapítsa, mik történnek az erődben, részint pedig, hogy tév útra vezesse Abumány sejket. Igor Szokolov a 44-es erőt fele indult, a Robert pedig a sejket vállalta magára. A Kétségtelen, hogy az építkezésnél megéreztük hiányukat, de nem tehettünk semmit. A két ember megbizatása volt olyan fontos, mint az, hogy idejekorán építsük fel az erődöt. Most láttuk, hogy milyen szerencse, hogy ilyen féltő gonddal válogattuk össze munkatársainkat. Ha nem lettek volna köztük egészen komoly izomemberek, a társaság a harmadik napon összeroskat volna. Na de az olyan alakok, mint Bill, a szomáli néger, műtyürke, a gőzkalapács... Bölény, Tivadar és a többi hozzájuk hasonló egészen káprázatos munkát végzett. Nem is szólva kockás Pierről, aki egyetlen pillanatra sem élt vissza azzal, hogy ő a vezér. Úgy dolgozott, mintha nem is lett volna ember, hanem valami különleges gépóriás. A tőlük azonban valahogy elvártuk ezt a szédületes munkateljesítményt. Az igazi meglepetés Mágnás Kazimír volt. Ez a keskenykezű, karcsú csípőjű, finom mozgású és elegáns arisztokrata, Makiről csak most derült ki, hogy nem is túlságosan feltűnő, arányos izmai acélból vannak, és káprázatos dolgokat művelt. Mágnás Kazimír ezen felül még arra is tudott időszakítani, hogy megkönnyítse a munkát, és egyszerű, de igen hasznos szerkezeteket fabrikált. Valamikor mérnöknek készült, és pompásan értett ahhoz, hogy fadarabokból, vasrudakból, meg kötelekből csigákat, emelődarukat és más hasonló szerszámokat kanyarítson ki néhány órai munkával, amelyek segítségével rengeteg erőt és energiát takarítottunk meg. Na és aztán, egy heti munka után, szinte magunk sem akartuk elhinni, az erőd legmagasabb felhúztuk a háromszínű zászlót. Ott álltunk építményünk mellett, amely kicsi volt ugyan, de erős és biztonságos. Ott álltunk. És arra gondoltunk, hogy az egész óriási szudámban mi vagyunk az egyedüli légionisták, akiknek saját erődjük van. Gyöngyhalász Pierre egy könnyet morzsolt ki a szeméből, és meghatva súgta oda a zsirárdigasztónnak. – Hát azért, nem hittem volna, hogy ez a tüneményes disznóság sikerül! – Mit szólsz hozzá, Gaston? Saját erődünk van. Látod, látod, mindig mondta a Leoni fegyházigazgató, hogy egyszer magasan fogjuk végezni. Azt a szingapúri fegyházigazgató mondta. Felelte ugyanígy meghatva a zsirárd igazgató. Marhák vagytok, szólt közbe kalapács Teddy. Nem a Lioni és nem a szingapuri fegyházigazgató mondta. Emlékezzetek csak vissza. A sabangi fegyes telepen mondta a félfoglár. Úgy van. Döntötte el a vitát, langyos Teobald. Hát de, azt hiszem félre értettétek a hajóslata a tulajdonképpen értelmét. Ő úgy gondolta, hogy az akasztófán fogjuk végezni. Hát lehet, hogy van is ebben a jóslatban valami igazság. Szólt közben most bólogatva kockás Pierre. Mert ha ez a dolog nem sikerül, akkor valamennyien az akasztófán végezzük. Na végazdalódjatok gyerekek, igyekeztem felderíteni a hangulatot. De először is minden akasztófának két vége van. Másodszor pedig, hát hol vagyunk mi még a végétől? Már úgy éltet, kérlek, kérdezte Mágnás Kazimír, hogy az akasztófa végétől? És melyik végétől, kérlek, ha szerinted valóban két vége van? Na hát, mind a két végétől messze vagyunk, nyugtattam meg. Felfogásom szerint a dolognak sikerülnie kell. És hát különben is igazán nem a saját előnyeinket tekintve fogtunk bele ebbe a dologba, tehát azt hiszem, hogy lesz éppen elég enyhítő körülmény. – Hát lehet, – bólintott engedékenyen Mágnás Kazimír. – De ne feledt a kérlek, hogy elég sovány viga a ha például az enyhítők a körülmények figyelembevételével nem akasztófával, hanem golyó általi határa ítélnek bennünket. Ah, jól van már, gyerekek, ne filozofáljunk! szólt most közbe kockás. Vanuljunk be az erődünkbe, és kezdjük el katonás életünket, ahogy egy rendes helyőrséghez illik. Bevonultunk az erődbe, melynek téglái között talán még nem is száradt meg egészen a malter és a beton. Kockás kijelölte az őrséget, azután levonultunk a kantinba, ahol mint napoleon egy kisé megbántott önérzettel és gőgös mosolyjal végezte a kantinosi teendőket. – Na, most már benne vagyunk a dologban! – mondta kockás az első pohárrum után. A kocka el van ha, vetve. Ha akarnánk, sem tudnánk visszacsinálni. Ebben a pillanatban Vaxelbaum Svetozár, aki az állókházában elhelyezett zenezerszámokon mindenféle hangszerrel megtanult bánni, a középső melvéden belefújt a kürtjébe, Ami szerintem egy nagy marhaság volt, mert a fegyverbejelzést csak bizonyos csapategységek, vagy az ellenség, vagy magasrangú látogató érkezésekor kell megfújni a kürtösnek. Márpedig mindössze Igor Szokolov érkezett, és néhány perc múlva fáradtan, lihegve, sőt, bevert orral betántorgott hozzánk a kantibba. Hát ez de vagy gyerekék, mondta lihegve, hát ez étefántázték. E, ilyen még nyilyen történt még vélém. Felugráltunk. Dermetten néztük. Eisenfusz hektor ideges mozdulattal egy verejtékcseppet törölt le a homlokáról. Műtyürke, a gőzkalapács, megrendülve mondta. Besté, hát mi van? Igor Szokoló felsóhajtott és elkínzottan, rekettem, mondta. a két napja Egyetlen egy itt lénykor, pálinkas én. Hát négyen fogtuk lekockást, hogy ne rohannyol rá az oroszra, és ne verje be a fejét. Már bár, megvalom őszintén lett volna némi igaza, ha brosszul bánik szokolóval, mert csak ugyan disznó módon megijesztett bennünket. Na most persze röhög a bitang. És ami kockás velünk, tulakodott, szokolov megitta az asztalon hagyott pálinkáját. De minden esetre egy-kettőre magához tért, és azután már hajlandó volt felvilágosításokkal is szolgálni. Na, hát számoljak be! de már házkodja, kockás! Hogy csak nyilv képzélét, hogy kihagyom észit az icél! A szolgálja mentségéből, hogy igazát, mondtam. Csak hogyan nyém semmi két nyapóta. Halljuk, mondta kockás lecsillapodva, és visszatolta a roham kését a tokjába. Voltál az erődben? De voltam. Ami előtt él innen, én, ősszeszédik te meg csomó végcikvácák. Vékér órá tölt egy tollád, szérúzza már jó még más éhez hasonló, és mint békés kérés kérdő könnyébe jutöttem. Ezönfúz hektor előlépett és szó nélkül fejbe vágta langyos teobaldot egy székkel. Azután meg rikácsoló hangon azt kiabálta. Ha vissza már ütni magad a Átvágom a torkát. Vegye tudomásul, hogy ezt azért kapta, mert maga is fejbevert engem, amikor a felsorolt csecsebecséket hoztam. És maga propanálta, hogy kötözzenek össze dróttal. És maga mondta, hogy én megvesztem, mert hogy ilyen marhaságokkal gyarapítom a raktárt. Na, na, na, és tessék, a marhaságok nélkül nem mehetett volna be ilyen békésen a 44-es erődbe, mint egy mit sem sejtő kereskedő, a szakolaf. Hát de fogják le, fogják le, mert ha hozzám mer nyúlni, én tafatokra szurkálom a gyobrát. Alig lehetett lecsillapítani. Ha már nem, tulakodjatok már barhák, szólt közben kockás parancsoló hangon. Az ő Magának igaza van, készséggel elismerem. Na de most már fogja be a pofáját, mert goromba leszek. Na, beszélj, szokoló, mit végezté? Szokoló felhajtotta közben Eisenfuss pálinkáját is. Leült és cigarettára gyújtott. Hát túl sokat, nyilván látom. Még csak nagyon kevés időt ült az ered. de azt hiszem, a tapasztalatom így is használható. Csagyérékék! Hát ott baj van! Hát én még élét annyi halára rémült, révedező szémű énbért nem láttam. Beszéltem egy káplár, aki azt mondja, hogy rájuk szabadul a túlvilág. Jó, rendes, és értelmes, ember, kemény katonya, és úgy említéti a kísértétek, mintha mind napos játszótársai lenjenek. Azt mondja, hogy a nappalok még csak elviséhetik, mert akkor még láthatatlan élén félék láthatatlan révól, velekből rájuk. Nyadé, ja, éjszakak azonban szörnyűek! De hát, még történnek éjszaka? takolo felvonta a vállat. Ezt, ezt nem tudom. Érülnyien voltak hajlandók nyilatkozni. Valahogy mintha szégyelték volna magukat, amikor ére érült a szó. A még életemben ilyen piruló légionistak, nem láttam. Kockás bólintott, és félrehívott engem. Ha ide idehallgass, Lar, mondta. Amit itt a szokoló előad, az csak megerősítette az eddigi sejtésünket. El hogy Abu mansors minden mindenáron hatalmába akarja keríteni azt az erődöt. Tudja, hogy akkor ő diktálhatja a feltételeket Karabu királynak? Azt hát még harcosokat is ki akar szorítani belőle. Ma mellett meg az országban lévő óni is érdekli. Hát már az sincs kizárva, feleltem, hogy űzlet az egész, és valamelyik nagy hatalom megbízásából dolgozik, hogy megszerezze számukra a bányászati jogot. Legyintett. Há, bár, ezek részletkérdések. A tény az, hogy meglehetősen az utolsó pillanatban érkeztünk. Ez az erőd, amit itt felépítettünk... Igen, csúnya meglepetés lesz abumány Súrnak, de ki azt hitte, hogy ha a 44-es erőd az evi, erő, illetve ha a helyőrsége haszna vehetetlen, akkor meggyert a játszmát. Hát nálunk kezdheti előről. A nálunk hiába is kezdi előről, feleltem. Azt hiszem, a mi kis baráti olvasókörünk nem alkalmas arra, hogy a kísértett históriák tönkre tegyék idegileg. A nézz, például ezt a fekete barbot. Mutattam elégedetten bélre a szomáli négerre. Kockás elvigyorodott. Vagy és csak mit hír itt a gész kalapácsot, mondta. Hm. Feleltem. Hát... Azért ez a pribék sem kutya? Hát nem? Hát az nem. A hát de miért kell olyan messzire menni, a hát nézzé csak megengem. Ha gondolod, hogy valami fehér lepelbe bújtatott szellem, túlságosan is kihozna a sodromból. meg fehér annyira, jegyeztem meg, hogy jó főpofozott. De rugni is lehet, kérdezte aggódva. Ne, lehet, mondtam nagy lelkűen. Egyébként azt hiszem, hogy egész röviden megindul a harc. Minden esetre kíváncsi vagyok, hogy mit végzett anya a Robert. Ember. Na, hát folytasd csak, mit akartál mondani? Ember. Talán nem, nem is ez a legfontosabb. Hát mi? Clarice Larussell. Én nem ismerem ki magam mennél a nőnél. Mogyambá, hát melyik nőnél ismerhetjük mi ki magunkat? Jegyeztem meg, kockás. Na, mindegy. Egyelőre várjuk be fanyaró Robertet. Akkor talán többet tudunk majd. Nem sokáig kellett várni. Másnap reggel Albert, a parkettáncos, és Eisenfuss Hector több mint húsz percen keresztül célba lövöldözött egy tarka burduszos beduíra, aki az első figyelmeztető lövéstre sem állt meg. Sátán Bill, a cowboy, megvető mosolyjal nézte a szánalmas erőlködést, és fogadásokat ajánlott, hogy háttal állva a melvédnek, a zseb tükre segítségével, revolverrel is pont a koponyáját fogja eltalálni. Hát mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, a Bedouin közvetlenül az erőt fala alá ért, írtózatosan káromkodott és ledobta a burnuszát meg a turbányját. Kockás csak az utolsó pillanatban tudta kiütni a revolvert a háttaláló kezéből. E, – Hülye! – mondta figyelmeztető hátán sátánbildek. – Hát hiszen ez a fanyar Róbert! Hát – nem, hát nem nagy eset, mondta a fölényesen, és szerintem egy kissé nagy nagyképűen fanyar Róbert, amikor gratuláltunk neki visszatéréséhez. – Nem mondom, ha sikerült volna az eredeti tervem is. Ellopattam volna a sejket, na annak lett volna a nébi értelbe, és azt hiszem, hogy hasznos munkát végeztem volna vele. Ez azonban semmiség. Na, hát csak számolj be gyorsan, mit végeztél, mondta kockás. Na, nézd csak, feleltesértődöttem fanyar robert Hát ez úgy beszél, mintha már is tábornoknak, vagy valami káplárnak érezném magát. Számoljak be! Tch! Jó vicc! Tudod mit? Szóltam közbe. Ne számolj be! Miltóztas el elmondani, mit végeztél. Csókolom a lábat. Az az más, felelte Pimaszul. Na hát, hallgassátok ide! Na persze, simább bejutottam a sejkhez, mert elvégre ez nem kimondottan egy nagy feladat magam fajta ember számára. Egy kisé hülyének tettem magam, hogy a felesleges kérdezősözéseket elkerüljem. Na és, sikerült is a erről ember, senkinek se jutott eszébe egy hülye honfitársat bántani. Mondhatom, szép egy színészi produkció volt. Nem látom be, jegyezte meg a császár. Hogy hol volt itt helye a színészi produkciónak? Na, mondom, hogy hülyének tettem magam, ismételte Fanyar Róbert. Na hát, hiszen éppen ez az, hangzott a válasz. Nekünk az a véleményünk, hogy egész természetesen a maga valójában mutatkozott be. A magam valójában csak akkor fogok bemuzászkozni, kiabálta dühösen fanyar Robert. Ha magához vágom ezt az italos lázát. Na, nem mondja. ennyire de erős lett egyszerre. Indítványozom, hogy bocsássuk szavazás alá, ki ijed meg magától. – Indítványozom! – szólt közben Kockás, aki már beletörődött az állandó békéltető szerepébe. – Hogy fogja be a pofáját mindenki? már azután igazán megfeledkezem úri neveltetésemről, és szer goromba leszek. – A beszélj tovább, Robi! – Hát, mondom! – ismételte fanyar Robert. Sikerült végül is bejutnom a táborba, és egy-kettőre megkezdve magam a harcosokkal. Háme, ha akarom, akkor nekem egész szelleményigező a mozdarom. Később aztán a sejk figyelme is felémi irányult, és akkor egész gyanútlanul, csak úgy odavetően megjegyeztem, hogy most jövök a 82-es erőd ahol nagyon jó bántak velem. Hát de hiszen, szólt közbe izgatottan kockás, a 82-es erőd valahol éjszakon van az atlasz közelébe. Jó, ja, ezt mondtam, sejkis. Bólintott nyugodtan fanyar Robert. Én azonban közöltem vele, hogyha tévedsz, persz itt, a niger mellett épült egy új erőd, az őt után kívül, és úgy látszik errefelé átszámoszták a házakat, és ez lett a 82-es. Hát szerintem felesleges volt ennyire megkeverni a dolgot, mondtam. De elég lett volna, ha egyszerűen megtudja a sejk, hogy van itt egy erőd. Ne szerődj vele, mondta fanyar Róbert. Megfejebb most több egy kicsit. Na, az sosem árt. Na, és hogy fogadta a sejk ezt a hírt? Kérdezte kockás. Hát nem örült neki túlságosan. Na, mire abból következtethetek, hogy károm káromkodott, és valami miatt felpofozta az alvezéreit. Na pedig ők igazán nem tehetnek róla, hogy itt felépült egy erőt. Azután meg ott hagyott engem, berohant valami másik helyiségbe, ahol megélénkebb vitatkozott egy dövvel. Mi a dővel? Az azt nem tudom biztosan, de az az érzésem, ha jól láthattam egy egészen keskeny nyíláson keresztül, Hogyhatsz, ugyanaz a nő, aki azon a, a szélkék autó jött a vonat mellett. – Clarice Lörösszel! – kiáltotta meglepődve kockás. – Olivia Winkler! – kiáltottam ugyanúgy meglepődve én. – Nem tudom, hogy hívják, – mondta fanya Robert. De az biztos, hogy nagyon jó barátságban lehet a sejkel. Mert hát ahhoz képest, hogy egy ilyen sejk elég nagy úr a maga szemét dobján, ez a lány ez igen koromba volt vele. Kockás felsúhajtott. Hát ez a lány határozottan kezd az idegeimre menni. Nem szeretem én, hogy ennyi gond van vele. Na sajnos most nagyon fog idekezni, hogy elkerülje velünk a találkozást. De az még nem végzett kockás piérrel és egyszer elcsípem, akárhol van. Én? Én hát itt vagyok. De lehetőleg ne csípjem, mert azt nem szeretem. Mondta ekkor valaki az ajtóban. Clarice Lannisell volt.